Capitolul 9, 6, Tainele Sinodul de la Trident 1547 definește tainele în general ca simboluri ale unui lucru sfânt. Paranteză, Andruțos simbolica, iar Clement Alexandrinu zice Tainele nu sunt un talisman magic, ci simboluri. Paranteză, Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volum 1. Sfânta tradiție nu pomenește de asemenea din vremile străvechi de șapte sfinte taine, încheia citatul din Mihăl Cescu, Teologia Dogmatică. Cele șapte taine din Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică nu se văd în prima perioadă a creștinismului, paranteză, până după anul 300. Existau câteva și îndeoseb două, Botezul și Cina Domnului, pe care învățătorii bisericii de pe atunci le amintesc, dar nu cu numele de... Taine. Acest nume l-au primit mai târziu, paranteză, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, Volumul 1. Despre numărul 7 al tainelor nu se vorbește în biserică decât din secolul al XIII-lea încoace. Paranteză, Andruțos, simbolica. Pentru Biserica Ortodoxă de-abia la sinodul de la Constantinopole 1639 și la sinodul de la Iași 1642 s-a accentuat numărul șapte al tainelor, paranteză cu teologia dogmatică. Sfântul Ioan Damaschin, în lucrarea sa dogmatică amintește numai despre botez și împărtășanie ca taine, paranteză dogmatică. Sfânta Scriptură nu amintește nicăieri că există șapte taine, nici lune nu le numără. Paranteză Mihăl Cescu, Teologia dogmatică Botezul În cultul ortodox, simbolica botezului este următoarea. Pruncul la 8 zile după naștere este adus la biserică. Atunci se pune numele. Nașul stă cu pruncul în brațe la ușa bisericii, arătând prin aceasta că fără botez nu se poate intra în cer. Paranteză, biserica închipuie cerul. Preotul dezbracă pruncul de fașe și haine, însemnând că îl dezbracă de omul cel vechi și îl înfățișează așa gol, adică nevinovat, cum fusese Adam în fața lui Dumnezeu. Pruncul este ținut cu fața spre răsărit, apoi preotul cu mâna dreaptă îl binecuvântă și îl înseamnă de trei ori, prin semnul crucii, la frunte, la gură și la piept Suflând de fiecare dată asupra lui în forma crucii Ca simbol al pogorârii Duhului Sfânt Și ca semn de exorcizare Prin suflarea preotului și prin semnul crucii Să trezească pruncul din moartea sufletească Preotul pune apoi mâinile asupra pruncului și îi dă numele Îi se mai dă apoi lapte și miere Ca simbol că pruncul intră de aici înainte În dulceața și bunătățile raiului în cananul împărăției sufletești, unde curge lapte și miere. Preotul pune apoi mâna sau patrafirul asupra celui botezat, ca simbol de binecuvântare de sus. La fiecare din cele trei exorcisme, preotul sufla asupra pruncului în forma crucii, simbolizând izgonirea satanei. Întreabă apoi de trei ori, te lepez de satana, iar nașul în locul pruncului răspunde, mă lepăd, după care rostește crezul. Preotul îi dă apoi o lumânare aprinsă ca semn că se face în bisericirea pruncului și închipuie trecerea de la întuneric la lumina vieții. Mergând la cristelniță, paranteză baptistier, preotul tămâiază apa ca semn al miresmei Duhului Sfânt care se pogoară și o sfințește, sufla asupra apei de trei ori simbolizând curățirea ei de puterile vrășmașului. Binecuvântează unde lemnul, simbolizând prin suflare pogorârea Duhului Sfânt. Preotul unge pruncul cu unde sfințit în chipul crucii, la frunte, la piept și la spate, spre vindecarea sufletului și a trupului și ca o platoșă contra ispitelor, la urechi spre ascultarea credinței, la mâini spre a face fapte bune. Se ungă apoi toate mădularele în semn de alungarea tuturor răutăților. Preotul afundă apoi pruncul în apă de trei ori, rostind formula, botează-se. Aceste trei afundări sunt semnul Sfintei Treimi și închipuie prin afundarea și scoaterea din apă, învierea și renașterea. Pruncul este apoi înfășat într-un giulgiu alb, care este simbolul curăției. Cel botezat este apoi uns cu mir pe frunte, ochi, urechi, piept, mâini, picioare și spate, care înseamnă pecetea darului Duhului Sfânt. Urmează apoi împărtășirea, paranteză, cu minecarea, paranteză, preot Victor Aga, simbolica biblică și creștină, Timișoara, 1935. Am arătat aici felul botezului în cultul ortodox, ca să înțelegem mai ușor adevăratul botez lăsat de Mântuitorul Hristos. După învățătura ortodoxă, pe figura celui botezat, paranteza copilașului Deci, se răsfrânge Sfântul Duh încheia citatul România Liberă din 10 iunie 1995 Biserica Ortodoxă zice despre botez botezul este taina prin care omul intră în creștinism și în biserică se curățește de păcatul strămoșesc și de celelalte păcate săvârșite înainte de botez se îmbracă în Hristos renascându se pentru o viață nouă devenind astfel o faptură nouă în Hristos Botezul are un caracter indelebil, adică de neșters. Botezul este baia nașterii din nou, nașterea de sus, baie mântuitoare, scăldătoare sfântă, izvor sfântă, apă sfințitoare, renaștere, luminare, sfințire, apa vieții veșnice, pecetea credinței, taina nașterii noastre. Încheia citatul, îndrumătorul Biserices, Cluj, 1981. Sergiu Bulgakov, un renumit teolog ortodox, scrie Botezul este naștere spirituală, prin botez se naște totdeauna un om nou, încheia citatul, din Ortodoxia Sibiu 1933, tradus de grosu. Prin taina Sfântului Botez, fiecare creștin devine o zală de legătură în lanțul impunător, care începe de la Hristos și ajunge până la cel mai proaspăt botezat de astăzi, Creștinul devine o piesă vie de funcțiune în mecanismul uriaș al operei de mântuire a lumii. Prin botez omul devine mădular al trupului mistic al lui Iisus Hristos. Taina botezului dă noului mădular și o anumită funcție, un anumit rol, o anumită misiune în cadrul organismului. a citatul dr. Spiridon Cândia, apostolatul tinereții în Biserica și problemele vieții. Minus de 47. Deci, în clipa când cel botezat a devenit mădular în trupul lui Hristos, înseamnă că este folositor trupului, dar un copil poate folosi trupul lui Hristos? Preot profesor Dumitru Staniloae, credința este primul pas în viața duhovnicească, încheia citatul din Ascetica și Mistica Ortodoxă, volumul 1, alba iulie 1993. Se pune însă o întrebare legitimă ce o stare botezul pruncilor care nu pot să creadă. Cine gândește, înțelege. Dintre tainele bisericii, botezul este poate taina cea mai mult convenționalizată, în ghilimele, prin acceptarea ei doar ca datină. Toată lumea se botează, dar câți mai înțeleg sensul și virtutea inițiatică a actului baptismal. Din această cauză au apărut și tendințele eretic sectare. Botezul acordat la o vârstă conștientă sau chiar matură este una dintre ele în fond cea mai importantă. În dărătnicia baptiștilor de a susține acest punct de vedere, s-a dovedit o falsificare a botezului. Ea ucide misterul și reduce acțiunea Harului la un fel de măsură educativă. Încheia citatul. Așa să fie oare? A greșit Domnul Isus în cele spuse la Marcu 16 cu 16? Mare atenție! Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi desfințat Ați desfințat Cuvântul lui Dumnezeu În folosul datinei voastre Matei 5 Pe linia învățăturii ortodoxe despre botez Un teolog rus, Alexandre Sherman, În cartea sa Din apă și din duh Despre care vorbește autorul articolului De mai sus își pune întrebări Și zice el Până la limita îndoielii la un moment dat recunoaște că botezul unui om ca Stalin a fost perfect valabil, dar de ce nu s-a împlinit în viața acestuia? La urma urmei câți torționari nu au fost botezați, iar aceasta nu i-a oprit câtuși de puțin să-și adâncească viața în crime. Completarea vine imediat. A reduce Sfintele Taine doar la principiul validității înseamnă deci a caricaturiza învățătura lui Hristos, încheia citatul. Efectul tainei depinde de credința comunității în care se petrece botezul. Deși copilul nu poate avea credință personală, credința bisericii în care el este botezat acționează infailibil asupra noului suflet care moare și învie într Hristos. Validitatea unui botez este condiționată de împlinirea acestuia, încheia citatul. Judecați voi cititorilor cele arătate mai sus în lumina Noului Testament. Învățătura apostolilor și a istoriei bisericii din primele trei secole Toți mari învățători ai bisericii pe care cultul ortodoxei numește Sfinții Părinți Și stâlpii ortodoxiei au fost botezați la maturitate Deși majoritatea erau din părinți creștini Aceștia deci, după învățătura de astăzi a bisericii ortodoxe, sunt eretici Botezul lor a fost acordat ca o măsură educativă, nu ca o taină în ghilimele, paranteză teolog Dan Stanca, mormânt, mare, cer, România, liberă, 24 octombrie, 1992. După învățătura aceasta, credința comunității e de ajuns pentru mântuirea celui botezat, iar el poate să facă crime și păcatele cele mai mari și la urmă, din pricina botezului, este primit în cer, este mântuit, are viața veșnică. Vai, vai, vai! Iată unde au ajuns lucrurile. După învățătura cultului ortodox, fiecare creștin primește de la Dumnezeu la botez, odată cu numele, pe îngerul său păzitor. Preot profesor dr. Simeon Radu Fiind cu noi, spune acest teolog ortodox, Îngerul Domnului ne călăuzește cu înțelepciune cerească să facem voia lui Dumnezeu și luptă alături de noi să biruim ispitele, necazurile și piedicile prin care diavolul urmărește să cădem în păcate. Iar dacă am rătăcit, se întristează și ne sfătuiește să ne întoarcem la Dumnezeu cu căință, să ne spovedim preotului căci ne iartă. Până în ceasul morții, lui Dumnezeu cel Sfânt ne, ocro ocolește, ne ocrotește cu bunătatea sa alungând de la noi mulțimea demonilor care ne îndeamnă la păcate Îngerul păzitor este cel mai mare binevoitor și binefăcătorul nostru Încheia citatul Revista Teologică numărul 2 Sibiu 192 Hramul Biserici Tot învățătura bisericii ortodoxe spune Taina botezului este taina prin care devenim fii ai bisericii și membri ai împărăției lui Dumnezeu Încheia citatul Episcopul Vasile Aloradiei, Mitropoliar de alului numărul 6, 1987 Nicăieri în Noul Testament nu întâlnim expresia Fii ai bisericii și mai ales născuți prin botez Ci întâlnim numai copii, paranteză, fii ai lui Dumnezeu Născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, paranteză pe care omul o primește în sine prin credință. Vezi 1 Petru 1,23 Arhidiacon profesor Ioan Zăgrean Cea din tâi dintre sfintele taine fără de care nu se pot primi celelalte este botezul prin care se face începutul vieții în Hristos, în ghilimele, prin el creștinul renăscându-se la o viață nouă, devenind o creatură și totodată făcându-se mădular al trupului lui Hristos.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 și sunt mădularele unui singur trup biserica Al cărei cap este Hristos Domnul Sunt chemați la desăvârșire spre a fi lăcaș a lui Dumnezeu în Duh Încheia citatul, paranteză, Efeseni 2, 21-22 Dumitru Gheorghe Radu, teolog ortodox, scrie Prin botez Hristos încorporează pe om în sine Botezul este deci începutul relației și comuniunii noastre personale cu Hristos Încheia citat, Ortodoxia, 1978, Caracterul Ecleziastic al Sfintelor Taine Preotul Mitru Gheorghe Radu Angajamentul solemn și mărturisirea de credință și în fine cu fundarea în apă îl ajută pe om să traverseze limitele morții și ale păcatului și omul pătrunde în dimensiunea nouă în care Duhul Sfânt îl eliberează de determinismul paralizant al păcatului. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Galaten 3,27 Încheia citatul, paranteză, Ortodoxia, 1978 Dumitru Gheorghe Radu Din partea omului, botezul implică o căință și o convertire personală profundă și interioară a inimii, o dăruire totală a creștinului lui Hristos, care a făcut din el un templu al Duhului Sfânt. Încheia citatul din Ortodoxia 1978 Acesta este adevărul curat și neschimbat. Cum rămâne atunci cu botezul pruncului de 8 zile? Poate el să creadă și să aibă o convertire personală profundă și interioară a inimii? Poate să se convertească cineva în locul lui? Să nu ne jucăm cu adevărul. Preo doctorand Dumitru Viezuianu scrie prin credință omul se botează în numele Lui Hristos. Marcu 16, cu 16 Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, spune Sfântul Apostol la Galaten 3, cu 27 Duhul Lui Dumnezeu locuiește în toți cei botezați. Ei nu mai viețuiesc după trup, ci în Duh. Trupul celor botezați devine templu al Lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt. Paranteză 1 Corinteni 3, cu 16 1 Corinten 6, cu 19 Duhul Sfânt este Cel care renaște și zidește pe oameni după chipul lui Dumnezeu prin prezența și lucrarea sa. Încheia citatul studii teologice 1980, semnificațiile și rolul botezului după Noul Testament. Nicolae Cabasila, teolog ortodox, scrie Prin botez noi am fost însemnați într-un fel oarecare cu chipul și pecetea lui Hristos, care de acum încolo stăpânește toate ieșirile ființei noastre pentru ca nimic să nu mai pătrundă în noi, încheia citatul, despre viața în Hristos. Nicolae Cabasila mai scrie, Hristos se naște în noi prin botez și odată cu el ne naștem și noi, încheia citatul, despre viața în Hristos, iar botezul se, se săvârșește la 8 zile după nașterea pruncului. Rugăciunea preotului din la botezului Și fă să-i chip Hristosul tău în acesta Ce se va naște din nou prin a mea nevrednicie Și îl zidește pe el pe temelia apostolilor și a prorocilor Încheia citatul din Moliftelnic, editore Editora Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă București 1965 Nicolae Cabasila că despre cuvintele naștere din nou și creare din nou ele ne spun că cei care prin mijlocirea botezului au fost născuți și aduși la o viață nouă, avuseseră această viață încă de mai înainte, dar au pierdut-o și o regăsesc prin această taină, întocmai ca și marmora unei statui stricate pe care meșterul o cioplește din nou ca să-i dea frumusețea de la început încheia citatul despre viața în Hristos. Dumnezeu însă spune că nașterea din nou se face prin sămânța cuvântului său 1 Petru 1.23. Sămânța naște din ea însăși, nu din ce este omul. Dumnezeu nu reface făptura cea veche, ci naște una nouă, care n-a mai fost. Și Sfântul Grigorie Denisa scrie că Domnului Hristos datorăm nașterea din nou. Împărăția vieții a venit și puterea morții nu mai este căci ne-am născut din nou, trăim o nouă viață, un nou mod de a fi, ne-am transformat în însăși natura noastră, Hristos ne-a dat în cele din urmă, în loc de moarte, viața veșnică, în fericire gătită celor sfinți, încheia citatul din Ortodoxia 1980. Preot Olivian Bindu scrie, un lucru exact și precis, nașul trebuie să-l știe, simbolul credinței, paranteză crezul,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 Însemnând perfecta identificarea nașului cu finul său. Încheia citatul, Telegraful Românul, 1988. Cum poate cineva să se lepede de satana în locul altuia? Cum poate cineva să mănânce în locul altuia? Să nu zdrobim logica și adevărul. Glasul Ortodoxiei vorbește mai departe. Sfântul Apostol Pavel zice, el, paranteză Dumnezeu, ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei lui, cu 1,13.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 Botezându-i pe prunci spre a strămuta din Adam în Hristos Încheia citatul în drumătorul bisericest citat mai sus Deci, pruncii care au intrat în împărăția lui Dumnezeu fără credință Numai prin simplu fapt că au fost cufundați în apă Rămân acolo, paranteză, în împărăție Chiar dacă mai târziu sunt criminali, atei, hoți, etc. Cum rămâne atunci cu ce spune Domnul Isus? Cine crede și se botează va fi mântuit Marcu 16 cu 16 Un înțelept spune Ca și moartea, nici viața nu îngăduie să fie trăită prin substituire de persoane Încheia citată Cât de lipsită de logică este practica botezului pruncilor Cum pot să creează, creadă nașii în locul copiilor Cine poate mânca în locul altuia după învățătura Bisericii Ortodoxe, nașterea din nou, paranteză făptura cea nouă, se va realiza în mod de plin numai la sfârșitul viacurilor prin înnoirea lumii. În ghilimele. De aceea se poate spune că făptura cea nouă, în ghilimele, sub aspectul ei istoric, aparține lumii celei noi, lume care vine. Citat din preot dr. Vasile Mihoc, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, introducere, traducere și comentariu. Și Traian Dors gândea așa, paranteză, vezi cărarea tinereții curate, editura Oastea Domnului Sibiu, 1993. Cu privire la botezi, iată câteva gânduri ale unor teologi, vechi învățători, scriitori și sfinți părinți recunoscuți de ortodoxie. Tertulian. Învățător și scritor creștin Cel ce ascultă, paranteză, cuvântul Trebuie să dorească botezul, nu să-l primească înainte de a-l dori Cine-l dorește, îl cinstește Încheia citatul în Despre Pocăință, București 1981 În Apologeți de limbă latină Sfântul Vasile cel Mare s-a născut într-o familie profund creștină În care a primit din pruncie o educație creștină aleasă a fost însă botezat după ce a terminat studiile universitare la Atena, adică în jur de 30 de ani. Încheia citatul, Mitropolia Ardealului, 1979. Sfântul Vasile cel Mare Credința și botezul sunt două condiții ale mântuirii și sunt legate de nedespărțit una de alta. Pe de o parte, credința se desăvârșește prin botez, iar pe de altă parte, botezul se întemeiază pe credință. Ambele sunt de pline prin invocarea acelorași nume, încheia citatul din Părinți și scritori Bisericești, volumul 12, 1989, despre Sfântul Duh. Sfântul Vasile cel Mare. Nimic altceva nu striga amânarea botezului decât un gând ca acesta. Să domnească mai întâi păcatul în mine, apoi cândva va domni și Domnul, încheia citatul. Și tot Sfântul Vasile cel Mare zice mai departe Pentru ce aștepți ca botezul să-ți fie darul îmbolnăvirii tale atunci când nu vei mai putea rosti cuvinte mântuitoare, când poate nici nu vei avea putința să mai auzi limpede că boala e cuibărită în capul tău, când nu vei putea să ridici mâinile la cer, să te ții pe picioare, să îngenunchiezi la rugăciune, să fii învățat cum trebuie să te mărturisești, să te unești cu Dumnezeu și să te lepezi de dușman. Încheia citatul din Părinții și scritori bisericești, volumul 17, omilia 13,5 Clement Alexandrinul Când ne botezăm, ne luminăm. După ce suntem luminați suntem înfiați. Când suntem înfiați, ajungem desăvârșiți. Fiind desăvârșiți, suntem nemuritori. Încheia citatul Tot acest învățător zice când ne pocăim de păcatele noastre, când ne lepădăm de pagubele aduse de ele, suntem filtrați, paranteză, separați, prin botez. Încheia citatul, pedagogul, capitolul 6. Clement Alexandrinul Cateheza, paranteză, învățătura din cuvântul lui Dumnezeu, duce la credință, iar credința în timpul botezului primește învățătura Duhului Sfânt. Pentru că credința este singurul și universalul mijloc de mântuire al omenirii. Încheia citatul din Pedagogul, capitolul 6. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre: Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, Ioan 3 5 spune: Dacă aceasta ar fi îngăduit și n-ar mai fi nevoie de părerea sau voința celui ce primește această taină, în paranteză botezul, nici consimțământul celui din viață, paranteză e vorba despre botezul pentru cei morți de la 1 Corinteni 15:29. apoi atunci ce ar împiedica pe greci și iudei de a deveni credincioși astfel, adică alții primind botezul în locul lor, după ce dân și încetează din viață, încheia citat Omilia 40 la 1 Corinteni, tradus de arhimandrit Teodosia Tanasiu, București 1908. Această explicație răspunde și la problema nașilor când botează un prung după învățătura ortodoxă și catolică. Sfântul Ioan Gură de Aur Botezul nimic alta nu este decât omorârea celui ce se botează și învierea lui. Omul cel vechi a fost înmormântat și a înviat omul cel nou. Încheia citatul, comentariul la evrei, Omilia 9. Sfântul Ioan Gură de Aur nu ne este de ajuns spre mântuire numai botezul dacă după această baie nu vom arăta o viață vrednică de acest dar, citat o comentariul la Romani 14. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce se botează trebuie mai întâi a-și cunoaște păcatele sale și a le condamna, citat o comentariul la Evrei, Comilia 9. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând 1 Corinteniu 1 cu 17, scrie. Botezul este simbol al patimei lui Hristos. a citatul, comentariul la evrei, omilia 16. Sfântul Ioan Gură de Aur, botezul este cruce și împreună cu noi s-a răstignit omul cel vechi al nostru. Încheia citatul, comentariul la evrei, omilia 9. Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum trupul lui îngropat în pământ a produs rodul cel mare, mântuirea lumii, tot așa și trupul nostru fiind îngropat prin botez A produs rod Învierea, dreptatea, sfințirea și miile de bunătăți Și la urmă învierea din morți Încheia citatul comentariul la roman 12 Sfântul Iangură de aur, scrie scrise în roman 6 cu 3 și 4 zice Botezul este crucea pe care ne răstignim După cum la Hristos a fost crucea și mormântul același fapt se petrece și cu noi la botez. Moartea este aceasta ca și aceea, însă nu este și același subiect, căci moartea lui Hristos a fost aceea a trupului, pe când moartea noastră este cea față de păcat. După cum moartea aceea a fost adevărată, tot așa de adevărată este și aceasta, încheia citatul, comentariul la Romani, omilia 11. Sfântul Ioan Gură de Aur a îngropa păcatele de dinainte de botez este rezultatul darului său, însă a rămâne după botez morți față de păcat, aceasta este treaba noastră și a sârguinței ce o punem cu ajutorul lui Dumnezeu. Încheia citatul comentariul la Roman 12. Sfântul Chiril al Ierusalimului Mare lucru este botezul care vă stă înainte. Vezi să nu te muște necredința. Ai credință care să locuiască în tine, nădejde tare, încălțăminte trainică, ca să treci peste dușman și să intri la stăpânul. Încheia citatul Catehezele Procateza 16, volumul 1, Editora Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1943. Sfântul Chiril al Ierusalimului. Dacă ești fățarnic, acum oamenii te botează, dar Duhul nu te botează. Dacă te apropii cu credință, oamenii slujesc ritualului văzut, iar Duhul îți dă ceea ce nu se vede. Încheia citatul Cateheza 17. Sfântul Chiril al Ierusalimului Dacă este aici cineva rob al păcatului, să fie cu totul gata, prin credință, pentru liberare renaștere a înfierii. Botezul Încheia citatul Cateheza 1 cu 2 Sfântul Chiril al Ierusalimului Iisus a sfințit botezul când însuși s-a botezat. Dacă Fiul lui Dumnezeu s-a botezat, este oare evlavios cel care disprețuiește botezul? Iisus nu s-a botezat ca să ia iertare de păcate, paranteză că era fără de păcat, ci cu toate că era fără de păcat, s-a botezat ca să dea dahar Dumnezeesc și vrednicie celor care au să se boteze. Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, totuși El n-a vestit Evanghelia înainte de botez. Dacă însuși stăpânul întrebuința timpul cu rânduială, oare noi, robi se cade să îndrăsnim să facem ceva fără rânduială? Încheia citatul din Cateheza 3 cu și 14. Sfântul Chiril al Ierusalimului Mulți se botează ca și Simon Magul, faptele Apostolului 8 cu 13. Și-a cufundat trupul în apă, dar nu și-a luminat inima cu Duhul. Trupul s-a coborât și s-a ridicat iarăși, dar sufletul nu s-a îngropat împreună cu Hristos, Colosen 2 cu 12, și nici nu s-a sculat împreună cu Hristos, Colosen 3 cu 1. Încheia citatul din Catehezele, tradus de preot profesor doctor Fecioru, București, 1943. Sfântul Chiril al Ierusalimului Apa udă pe cei ce se botează pe din afară, Duhul însă botează pe cel mai dinăuntru. Încheia citatul Catehezele 16, 14, volumul 2 În Catehezele sale, Sfântul Chiril al Ierusalimului nu vorbește niciodată despre botezul copiilor. Origen, mare învățător creștin din secolul al III-lea, combătând pe filozoful păgân Celsus, care învinuia pe creștini că fac adepți din copii fără cunoștință, scria. Nu este adevărat. Mai întâi creștinii cercetează bine inimile celor ce voiesc să se alăture de Isus Hristos și învață pe fiecare în parte. Numai după ce dau dovezi de pline sunt primiți în sânul bisericii. Noi îndemnăm pe copiii noștri, paranteză nu-i vorba de pruncii care sug la pieptul mamelor, și... Dacă sunt înaintați în cunoștință, sunt curățiți prin cuvântul adevărului și trăiesc vincios, sunt chemați și ei în biserică, paranteza adunare, însă nu sunt primiți ca membri. Încheia citatul. În altă parte, Origen spunea, Binefacerile botezului în apă târnă numai de hotărârea credinciosului care îl primește. Încheia citatul. Teofilact zicea, Pavel a pus mai întâi pocăința și al doilea botezul, pentru că după pocăință se dă botezul. Încheia citatul din Trimiterile Sfântului Pavel, volumul 3. În revista Studii Teologice, numărul 90, din noiembrie-decembrie 1967, vorbindu-se despre cartea Sfântului Ambrozie de Sacramentis, se amintește și despre botezul adulților care era încă în vigoare în secolul al V-lea.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 Sfântul Grigorie de Nazians Botezul este transformarea al cătuirii noastre, încheia citatul din cuvântări 40. Sfântul Grigorie de Nisa Botezul este cauza anoirii și renașterii omului, încheia citatul din PG. Sfântul Grigorie de Nisa vorbind despre botez pune credința înainte, el zice Însă firea apei prin toiagul călăuzitor al credinței și prin harul luminos se face dătătoare de viață celor ce caută scăparea în ea. Cuvântul voiește ca orice fel de păcat să se nece în taina botezului, ca într-un adânc, ieșind cel botezat singur, fără să tragă cu sine ceva străin în viața următoare. Dar mulți din cei ce au primit botezul tainic, cutează să facă orice altceva din cele ce le făcea înainte de botez. Încheia citatul din scrieri, partea 1, București 1982, Sfântul Grigorie de Nisa Prin botez se face începutul credinței noastre și al urcușului duhovnicesc Botezul, condiția esențială a începutului vieții duhovnicești, este simbolul morții și al învierii în Hristos Al morții față de lumea păcatului, din Egiptul robiei și al învierii la o viață nouă de lumină și de adevăr Încheia citatul din studii teologice 1958, Cântarea Cântărilor, Omilia a 8 -a și a 9-a. Tertulian, în întâia lui scrisoare despre botez, zice Domnul a spus să nu opriți copiii să vină la mine. Luca 18 16. Deci să vină copiii atunci când pot să vină iar voi nu trebuie să-i opriți. Copiii pot veni la Isus numai după ce au fost învățați. Când au ajuns să-L cunoască bine, și când ei înșiși voiesc să vină la el Botezul trebuie să urmeze credinței săvârșite. De aceea când vom ajunge noi înșine să cunoaștem însemnătatea botezului Ne vom feri să-l primim prea devreme Încheia citat O condiție pentru cel care dorea să se boteze Era ca în ajunul botezului să postească Acest obicei nu era practicat pe vremea apostolilor Însă s-a introdus de timpuriu și Iustin Martirul îl amintește, citat învățătura celor 12 apostoli, învățătura șaptea cu Vâlcea 1936. După cum s-a mai spus, vorbindu-se despre botezul în apă, toți mari învățători ai bisericii, paranteză Sfinții Părinți, Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gura de Aur și Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de Nazian și alții, deși din părinți creștini, au fost botezați la maturitate. Botezul copiilor s-a generalizat după secolul al V-lea. Deși reformatorul Martin Luther în Biserica Evanghelică practică botezul ca în Biserica Catolică, prin stropire a pruncilor, în cartea lui despre botez scrie limpede Noul Testament ne lămurește pe deplin că botezul în apă trebuie să urmeze întotdeauna numai după venirea la credință, și după întoarcerea omului la Dumnezeu, iată pentru ce copiii nou născuți ai credincioșilor nu trebuie să fie botezați, ci mai întâi trebuie crescuți și formați pentru a deveni creștini. Încheia citatul. Cu toate aceste mărturii clare ale oamenilor asupra cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să credem și să fim convinși despre mărturia Duhului Sfânt, scrisă în Noul Testament. Numai așa ajungem la pacea care întrece orice pricepere pe care o dă adevărul dumnezeiesc. Biserica Ortodoxă, vorbind despre botez, zice Condițiile ce se cer de la primitorul botezului sunt A. Voința de a se boteza B. Credință C. Căință Conform poruncii Domnului, biserica nu silește pe nimeni să se boteze. Cel ce vrea să primească această taină Trebuie să-și manifeste dorința De a o primi Botezul săvârșit asupra cuiva Împotriva voinței lui E nul Credința este absolut necesară Pentru primirea botezului Domnul zice Cel ce va crede și se va boteza Se va mântui Iar cel ce nu va crede Se va osândi Marcu 16 cu 16 Și cum credința vine prin auz Roman 10, 17, Domnul trimite pe Sfinții Apostoli să o propovăduiască. Biserica cere de la cel ce vine la botez să aibă credință creștină. Încheia citatul din Teologia Dogmatică și Simbolică, volumul 2, București, 1958. Sfântul Isaac Sirul Credința ce dă siguranță în nădejdii nu e înțeleasă niciodată de cei nebotezați sau de cei ce au stricat înțelesul adevărului. Încheia citatul din Filocalia, volumul 10, București, 1981. Sfântul Ioan Damaschin Nu trebuie să se întârzie botezul când credința a care se apropie de el a fost mărturisită. Cel care se apropie de botez cu viclenie va fi mai degrabă pedepsit decât va folosi a citatul din Dogmatica 4. Sfântul Ioan Damaschin zice, cel ce se apropie de botez cu viclenie, paranteză, fără credință, va fi mai degrabă pedepsit decât va folosi. Citat din Dogmatica 4. Sfântul Ioan Damaschin, a fi botezat în Hristos înseamnă a se boteza cei care cred în El, Galaten 3, 27. și este cu neputință să credem în Hristos, dacă nu am fost învățați mărturisirea în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh. Încheia citatul din Dogmatica 4. Sfântul Ioan Damaschin Botezul Domnului, paranteză Matei 3, 13 la 17, cu care s-a botezat el însuși, nu a fost pentru curățire. El nu avea nevoie de așa ceva, ce s-a botezat, pentru că și-a făcut proprie curățirea mea, ca să zdrobească capetele balaurilor în apă, ca să nece păcatul, ca să mormânteze pe tot Adamul cel vechi în apă, ca să ne dea nouă pildă și exemplu de a ne boteza, încheia citatul dogmatica 4. patru. Jerod Teofil Părăianu Dacă vrei să te unești cu Hristos prin taina Sfântului Botez și prin toate celelalte taine, Începe cu credința din adâncul inimii și rămâi în această credință. Încheia citatul, Telegraful Român, 15 august 1977, Credința lucrătoare prin dragoste. Valoarea credinței înainte de orice. Dumitru Stăniloae, teolog ortodox, zice Orice viață după Dumnezeu începe prin auzirea cuvântului și prin pocăință. De la pocăință se înaintează la virtute. Încheia citatul din părinți și scritori bisericești la cartea ambiguă de Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dumitru Stăniloae, prin taina botezului instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos, se renaște din apă și din Duh la viața cea adevărată în Hristos și devine membru al Bisericii. citat citatul din Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. 3, 1978. Petre Vintilescu, teolog ortodox, econom, preot și profesor, apărând riturile și ceremoniile religioase din cultul ortodox, scrie: Ceea ce nu izbește simțurile noastre nu face niciodată asupra noastră o impresie vie și durabilă. Proba a făcut-o erezia protestantă, care, voind să simplifice religia, a făcut din ea un schelet arid, un cult rece și trist. Încheia citatul din cultul și ereziile, pitește 1926, compară cu 2 Corinteni 5 cu 7, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Zice mai departe Vintilescu, Riturile și simbolurile materiale ajută omului să-și susțină credința. Lui trebuie neîntrerupt un obiect material simbolizator, care să-i dea senzația certitudinii și a relației metafizice. Simțurile omului trebuie izbite puternic pentru ca să poată lua cunoștință de grația divină și ca să-și sporească prin credință de a răspunde și a se alătura grației. Riturile tainelor, inclusiv elementele lor constitutive, materia și forma, nu numai că sporesc credința și religiozitatea, dar sunt și instrumente sau mijloace de sfințire. Ele comunică grația divină, paranteză Harul, Ex opere operanto, paranteză, cultul și ereziile, pitește 1926. Deci, după ce le spuse mai sus, pruncul de curând născut este mântuit și mădular în trupul lui Hristos, chiar dacă nu crede, nu poate crede. Botezul și împărtășania care i s-au administrat de către preot l-au sfințit. Petre Vintilescu, teolog ortodox, econom preot și profesor. La începutul bisericii, când sufletul creștinilor era absorbit în credință și pietate, când toți petreceau într-un gând și într-un cuget, cultul creștin era alcătuit din formele generale. Când însă s-au evitereziile, rugăciunile și riturile bisericii au fost nevoie să capete o dezvoltare pe temeiul Sfintei Evangelii, și a învățăturii formulate în sinoade, cuvinte subliniate a învățăturii formulate în sinoade. Încheia citatul din cultul și ereziile Preot profesor dr. Ioan Ica, teolog ortodox Izbăvirea omenirii din robia păcatului și a morții E marele dar pe care l-a adus Domnul nostru Isus Hristos Prin opera sa de mântuire obiectivă Și pe care și-l însușesc prin botez toți cei care cred lui În Încheia citatul Mitropolia Ardealului 7, 1983 Redăm poziția unor mari teologi protestanți care au scris clar despre botez. Iată câteva nume. Profesor Dr. Bart. Porunca botezului copiilor mici nu se găsește nici în gura Domnului Isus, nici în întreg Noul Testament. Încheia citatul. Profesor Dr. Benischlag. Tot ce presupun oamenii că ar fi scris în faptele apostolilor despre botezul pruncilor este curată închipuire. Încheia citatul. Profesor Dr. Bömer, în Evanghelia curată, vestită de Apostol Domnului, Apostolii Domnului, nu este nimic scris despre botezul pruncilor, încheia citatul. Dr. Eichhorn, nu se poate dovedi în tot Noul Testament că trebuie botezați copii mici, încheia citatul. Dr. Beck, profesor la Universitatea din Tübingen, cercetând serios și sincer cele scrise în Noul Testament, se poate vedea că toate clasele toate casele, în ghilimele, Lidiei, Corneliu, temnicerului din Filipi, Crisp și Stefana, erau alcătuite din persoane în stare să creadă și să învețe. Încheia citatul. Cercetând învățătura bisericii ortodoxe, dogmatica ei pe de-o parte și gândirea unora dintre preoți, învățători, teologi și scritori bisericești pe de altă parte, nu știi ce să crezi, teoria în totală contrazicere cu practica. După învățătura ortodoxă, botezul este nașterea din nou, dar această naștere nu se epuizează prin botez, ci că harul primit la botez se cere păstrat și actualizat, prin viața de credință și fapte bune a celui botezat. Încheia citat pro, preot profesor Vasile Mihoc nașterea de sus, 1996, Sibiu. De aici se subînțelege că nașterea din nou continuă toată viața. Se pune întrebarea. Când urmează creșterea la starea de om mare a celui botezat, paranteză, născut din nou, dacă nașterea durează toată viața? Paranteză, compare Efeseni 4:13 la 15. Unde este adevărul evanghelic al nașterii din nou? Domnul Isus spune limpede, cine crede și se botează va fi mântuit, Marco 16 cu 16, sau cine crede în mine are viața veșnică. Ioan 647. Deci acum o are, nu numai în viitor Creștere în omul cel nou După învățătura Bisericii Ortodoxe Este administrarea, îndată după botez A tainei Sfântului Mir Citat din preot profesor Vasile Mihoc Nașterea de sus, editura Oastea Domnului Sibiu 1996 În Ectenia Mare Paranteză Ectenis în grecește cerere în formă de rugăciune în românește de la slujba botezului se cere ca apa folosită la această zi să taină, în ghilimele, să se facă celui ce se botează, baia nașterii de-a doua oară spre iertarea păcatelor și spre îmbrăcăminte nestricăciune, în ghilimele. Această ectenie o cantorul, iar preotul se roagă încet și închipuiește pe Hristosul tău, paranteză fă să ia chip, Într-o acesta ceva să se nască din nou prin a mea nevrednicie Arată-te, Doamne, în apa aceasta și dă acestuia ce se botează Să se schimbe prin trânsa, să lepe de pe omul cel vechi, stricat de poftele înșelăciunii Și să se îmbrace în cel nou ce este zidit după chipul ziditorului său Încheia citat. După întreita afundare în apă se face iarăși referire la nașterea din nou ca la un act Pe care Dumnezeu l-a săvârșit zicând cuvintele care și acum ai binevoita naște din nou pe robul tău acesta, nou luminat, prin apă și prin duh. Încheia citatul. Prin botez devenim o făptură nouă, citat din Teologia Morală ortodoxă volumul 1, București, 1979. Dumitru Călugăr Sfântul botez este taina nașterii omului din apă și din duh. Încheia citat din Catehetica, București, 1976. Noi suntem mădulare ale lui Hristos, iar acesta este rezultatul botezului. Omul are nevoie să se nască din nou, adică să înceapă o viață nouă și veșnică în Hristos. Ca dar Dumnezeesc, fie că este revărsat asupra unui adult, fie asupra unui prunc, botezul este începutul unei vieți noi. Încheia citatul din John Meindorf, Teologia bizantină, traducere preot, profesor dr. Alexandru Stan. 1996 Partizanii botezării copiilor mici susțin că se pot și că trebuie botezați și copiii, sprijinindu-se pe argumentele în ghilimele următoare. 1. Domnul Isus a binecuvântat pe copiii mici zicând, lăsați copiii să vină la mine. 2. Botezul înlocuiește tăierea împrejur, paranteză, dar fetele? 3. Copiii creștinilor sunt sfinți. 4. Casele botezate ar fi avut și copii. 5. Domnul a poruncit să fie botezate neamurile. Semnul întrebării. 6. Botezul spală păcatul original și naște din nou pruncul. 7. Pavel, la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia. Și dacă credem în Evanghelie, e destul. Toate aceste motive arătate mai sus se sprijinesc întotdeauna pe câte o, o eroare. 1. Este drept că Domnul Iisus a binecuvântat copiii, dar niciodată n-a spus ucenicilor să boteze copiii, paranteză, Ioan botezătorul n-a botezat copii. 2. Argumentul că botezul înlocuiește tăierea împrejur nu se sprijină pe niciun text din Noul Testament, e doar o analogie greșit făcută. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul lui Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu pe când botezul este pentru cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Poporul lui Dumnezeu din nou legământ este un popor duhovnicesc, paranteză, în vechiul legământ fetele erau în afară a în jur. 3. Copiii credincioșilor sunt sfinți, paranteză 1 Corinteni 7 cu 14, datorită părinților, până când ajung la vârsta la care pot înțelege și pot crede. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Ce fac pruncii botezați? Iar când ajung mari, oameni maturi, nu vor să mai fie credincioși. La ce le folosește botezul? 4. Prin casele botezate în ghilimele din Noul Testament nu se poate dovedi cu nimic că ar fi fost în ele și prunci care să fi fost botezați. Pe presupuneri nu se poate întemeia credința adevărată. Adevărul se întemeiază pe ce este scris. Dacă se spune a fost botezat Îndată el și toți ai lui Și s-a bucurat cu toată Casa lui că a crezut în Dumnezeu Faptele Apostolul 16,33-34 O astfel de vorbire Se întâlnește destul de des În scriptură într-un înțeles Figurat paranteză, Sinecdocă Figură de stil Când se spune de pildă că tot Ierusalimul Sau toată Iudeia venea la Ioan Matei 3,5 Firește că nu trebuie înțeles literal. Acest fel de vorbire nu ne îndreptățește ideea botezului pruncilor. 5. Domnul n-a să fie botezate toate neamurile, ci să propovădească Evanghelia la toate neamurile și să facă ucenici din toate neamurile. Matei 28,19 6. Botezul nu este curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. 1 Petru 3 cu 21-7 În Evanghelia vestită de Sfântul Apostol Pavel se cuprinde și învățătura despre botez Altfel de unde a știut Lidia și femeile care erau cu ea, temnicerul cu familia lui, dacă nu s-ar fi vorbit despre botez Cel cu inima sinceră înțelege ușor adevărul Botezul se săvârșea după mărturisirea credinței în Isus Hristos Paranteze: Istoria Bisericii Universale Volumul 1. La început, cei ce voiau să fie botezați erau mai întâi învățați și introduși în viața creștină, apoi erau botezați. Istoria Bisericii Universale Volumul 1. Ritul botezului s-a dezvoltat și îmbogățit în secolul al II-lea. Era săvârșit de episcop în apă curgătoare sau stătătoare prin afundare. Mai târziu au fost construite bazine speciale. Botezul prin stropire a fost introdus mai târziu, paranteză, în secolul al XIV-lea, de către Biserica Catolică. Hr. Andruțos, simbolica, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. La botez se pare că adulții își schimbau numele lor vechi, iar copiii primeau un nume. Numele creștine s-au generalizat de la Constantin cel Mare, paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Botezul copiilor, deși a început să se practice pe vremea lui Origen, secolul 3, nu era generalizat. Istoria precizează că în secolul al II-lea și al III-lea nu era soluționată chestiunea botezului cu privire la vârsta când trebuia făcut. Tertulian socotea că botezul trebuia amânat până la vârsta tinerească, iar Ciprian la sinodul din anul 253 insista asupra botezului copiilor, citat farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1 <coughs> Georgescu spune că botezul copiilor s-a generalizat abia în secolul 5. Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Și fiindcă copiii nu puteau face mărturisirea de credință, s-au introdus nași Farar În secolul 4, era de regulă obiceiul de a se amâna botezul până la vârsta maturității Încheia citatul Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 2 Marii dascăle creștinismului din secolul 4 au fost botezați la maturitate De exemplu, Grigorie de Nazians Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 2 Ieronim, Farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 3 Ioan Gură de Aur, Farar Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 3 Nectarie, Epistoc Episcop de Constantinopole, Sozomen, istoria bisericească, Vasile cel Mare, Grigore, Denis, Atanasie, cel Mare, Ambrozii, Augustin, Farar, Viața și Opera Sfință o Părinți, volumul 3, toți au fost din părinți creștini. Odată cu generalizarea botezului copiilor mici s-a introdus și învățătura că botezul spală păcatul strămoșesc. Mitropolitul doctor Vasile Suciu zice Trebuie să știe că prin botez ne tăiem împrejur de tot acoperământul de la naștere, adică de păcat, și devenim israeliți duhovnicești și poporul lui Dumnezeu, chiar citatul din teologia dogmatică specială. Deci botezul a înlocuit, după părerea oamenilor, tăierea împrejur. Încă de pe timpul apostolilor s-a evit erezia cu botezul pentru cei morți, 1 Corinten 15:29. Această erezie se numea Marchianism. Se practica acest botez în credința că și morții necreștini pot deveni creștini. Supatul celui mort intra un om viu și la întrebările celor din jur, dacă vrea să se boteze, cel de supat răspundea da. Această practică a fost mult combătută de toți scriitorii creștini de pe atunci, Ieronim, Tertulian, Ambrozie, etc., Devieri de la adevărul Sfintelor Scripturii au fost sunt și astăzi și vor fi până la sfârșit. Deci să reținem, erezia botezului morților se numea Marchianism. Iulius Firmicus Martinus, satana care știa că Hristos va apărea în lume la plinirea vremii și va introduce în omenire odată cu noua religie și tainele,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 în pângăritele crime ale furiei sale Încheia citatul din De erore profanarum religionum Așa cum satana căuta să strice Adevărului Dumnezeu Prin anticiparea unor lucruri Tot așa, după venirea Domnului Isus și a Duhului Sfânt A adăugat noi învățături rătăcite Despre botez mai puteți consulta Sfântul Ioan Gură de Aur despre botezul adulților Comentariul la 1 Tesaloniceni, Omilia 9, Telegraful Român din 15 mai 1976, despre botezul pruncilor și datoria nașilor de protopop Simion Radu Bria, Dicționar de Teologie Ortodoxă 1981. Ungerea. Ungerea se mai numește și chrismă, în paranteză întărire sau pecetluire. După părerea Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Catolice, ungerea cu mir este pecetluirea cu Duh Sfânt, botezul cu Duh Sfânt sau primirea Duhului Sfânt, citind, citând ca texte din Sfânta Scriptură, Faptele Apostol 2, 1-18, 1 Ioan 2, 20-27, citat Ioan Ștefan Popescu, noțiuni liturgice. Aceste texte sunt forțate și însăși teologii ortodoxi recunosc lucrul acesta spunând Este adevărat că ungerea cu Sfântul Mir nu se prezintă ca fiind instituită de Domnul, Andruțos simbolica. Baza acestei, așa zise taine în ghilimele, este practica bisericii vechi și mărturiile părinților bisericești, Andruțos simbolica. Istoria spune că ungerea cu Mir a înlocuit punerea mâinilor pe care o săvârșeau apostolii. Ea a fost introdusă în practicile creștine mai târziu. Istoria Bisericii Universale, vol. 1 În secolul al III-lea nu se cunoștea miruirea. Clement Alexandrinul, scrind între, împotriva întrebuiințării uleiurilor și parfumurilor, ca o îngăduință zice despre mir. E bine să întrebuiințăm mirul ca pe un leac și un ajutător, ca să trezim puterea când lâncezește în cataruri, răceli și greață citat din pedagogul Dacă s-ar fi practicat miruire ar fi vorbit despre folosul mirului în acest scop, așa cum de multe ori s-a scris împotriva beției și a vinului însă pentru cina Domnului s-a arătat însemnătatea În Biserica Catolică această ungere o face numai episcopul și este însoțită de punerea mâinilor deoarece zic ei prin punerea mâinilor se primește Duhul Sfânt Taina, în ghilimele aceasta pe care Biblia o amintește, este o simplă formă, o ceremonie care n-are nicio influență asupra celui uns. Duhul Sfânt nu este o simplă formă, ci este o putere care schimbă pe cel ce l-a primit, făcându-l un om nou, duhovnicesc. Adevărul, Duhul Adevărului, nu se mulțumește cu teoria, ci el este ceva practic, văzut. În această privință, Aristos, anul 384-322, înainte de Hristos, spunea: Nu trebuie să dăm crezare teoriilor decât atunci când sunt de acord cu faptele observate. Cine a primit Duhul Sfânt se cunoaște, roadele și darurile îl arată, Galateni 5 cu 22. Și nimeni nu poate primi Duhul Sfânt dacă mai întâi nu s-a întors la Dumnezeu, crezând în jertfa Domnului Isus. Cine crede cu adevărat în el este născut din nou, Ioan 1 cu 12, și cine este născut din Duh este duhovnicesc, Ioan 3 cu 6. Cât este de adevărat această taină în ghilimele a ungerii, o dovedesc toți cei ce au fost unși. Despre ungerea cu mir socotită de Biserica Ortodoxă drept taină, profesor Spiridon când dea spunea Sfânta taina Ungerii cu Sfântul Mir nu este atestată categoric de Sfânta Scriptură, citat din Ortodoxia, decembrie 1963, cultul și ereziile. Sfântul Macarie cel Mare, înțelegând lucrurile duhovnicește, iată ce spune. După cum pe vremea preoților Ungerea era foarte prețioasă pentru că se întrebința numai pentru regi și proroci, tot așa și acum. Oamenii duhovnicești ce sunt unși cu un ceresc, devin cei unși după har, așa că ei sunt regi și proroce ai tainelor cerești. Aceștia sunt și fii și domni, și regi și zei. Citat din Omilia 17. Sfântul Macar e cel mare. Căci dacă ungerea cu un de în paranteză în Vechiul Testament, ce era dintr-o plantă văzută și dintr-un copac văzut, avea atâta putere că cei unși primeau demnitatea lor, cu cât mai mult toți care sunt unși după Duh și omul cel dinăuntru cu îndelemnul sfințitor, aducători de bucurie, ceresc și duhovnicesc, primesc pecetea acelei împărății netrecătoare și acelei puteri veșnice, arvuna Duhului pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Încheia citatul din Omilia 17 Sfântul Macarie cel Mare aceștia, paranteză credincioșii, fiind unși cu un de lemn din lemnul vieții Isus Hristos și din plantă cerească, se învrednice să ajungă la desăvârșire la împărăție, fiind împreună sfințiți cu regele ceresc. Ei au intrare liberă la tot țiitorul, fiindcă au primit moștenirea de plină. Încheia citatul din Omilia șapte. Sfântul Macarie cel Mare să ne grăbim spre Domnul cu toată hotărârea, să devenim urmașii săi cu toată hotărârea, să ne amintim de cuvântul Lui spre a-L împlini, să îndreptăm sufletele noastre numai către El singur, să avem în minte dorința și grija noastră numai de El singur. Încheia citat Omilia 9 Sfântul Chiril al Ierusalimului, vorbind despre mirungere, spune limpede că este luată din Vechiul Testament, după modelul din Levitic 4 cu 5 Levitic 8 cu 1 la 36 1 Regi 1 cu 34 și 45 Paranteză Cateheza a treia mistagogică Să nu amestecăm Vechiul Testament cu Noul Testament Simbolurile cu realitățile Ca să nu ne facem vinovați de stricarea cuvântului lui Dumnezeu Cine îți dă dreptul să amesteci legea cu harul pe Moise cu Hristos Mărturisirea Mărturisirea, în paranteză, spovedania sau taina pocăinței, cum este numită de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică Biblia nu o amintește niciodată ca taină Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele Faptele apostolilor 3 cu dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1,9 Cui să ne mărturisim? Desigur, acelui a căruia i-am greșit, adică Domnului. Dacă am greșit omului, să ne mărturisim și lui. Dacă am greșit bisericii, paranteza adunării, să ne mărturisim și adunării. Numai așa putem obține adevărată iertare. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. 1 cu 2,1 Cine vine la Domnul cu păcatele lui nu va fi scos afară. Cel căruia ne rugăm, acela ne poate și ierta, cu condiția ca să îndreptăm ceea ce am greșit și față de om să înapoiem ce am furat, sau să-i cerem iertare de răul pe care l am pricinuit. După mărturisirea pe care o facem înaintea Domnului, urmează mărturisirea înaintea fraților pentru a fi ajutați în rugăciune. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iacov 5 cu 16 Ce spune istoria? În primele trei secole mărturisirea nu avea o regulă, putea fi secretă, semi-publică sau publică. Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Penitentul era obligat să mărturisească păcatele public, să petreacă în post rugăciuni privegheri, în acte de pocăință și de milostenie, să poarte un costum de penitent, să implore în genunchi rugăciunile credincioșilor pentru iertarea sa. Încheia citatul Istoria Bisericii Universale, volumul 1 cu trecerea timpului s-a introdus mărturisirea la ureche. Această mărturisire a devenit obligatorie în Biserica apuseană o pe an începând cu anul 215. Ioan Gură de Aur sfătuiește turma sa să-și mărturisească păcatele sale lui Dumnezeu. Încheia citatul Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 3. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, spuneți păcatele ca să le ștergeți”. Dacă te rușinezi să spui altcuiva ce păcate ai săvârșit, spune-le zilnic în sufletul tău. nu zic să le spui împreună slujitorului tău care te poate mostra, ci spune-le lui Dumnezeu care le vindecă. Mărturisește-ți păcatele în pat ca conștiința ta să recunoască zilnic nedreptatea lor. Nu este necesară a mărturisi înaintea unor martori. Examinarea greșelilor tale să o face propria minte. Să fie judecată fără martori Să te vadă numai Dumnezeu când te spovedești Eu nu te duc în public să te vadă împreună slujitorii Eu nu te forțez să-ți descoperi păcatele înaintea oamenilor Fă-ți revizuirea și deschide-ți conștiința înaintea lui Dumnezeu Arată-ți rănile Domnului care-i medicul cel mai bun Și caută medicament de la el Arată-te celui care nu mustră, ci vindecă cu mare gentilețe Încheia citatul Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune Rușine e să păcătuiești, nu să-ți mărturisești păcatele Dar nici nu e nevoie să le mărturisești de față cu martori Înaintea gândurilor conștiinței tale să se facă cercetarea păcatelor Tribunalul acesta să n -aibă martori Să vadă numai Dumnezeu că te mărturisești Încheia citatul Mitropolia Ardealului 1978 Predică despre predică, tradus de preot Dr. feciorul. Sfântul Ioan Gură de Aur, păcatul tău spune-l numai Domnului și ți se iartă păcatul. Încheia citatul din Predici despre pocăință, predica a treia, tradus de Ștefan Bezdechi, Sibiu, 1938. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, lăsându-i pe toți la o parte, aleargă cu cugetul tău spre medicul sufletelor și numai acela poate să vindece inima care a plăsmuit în parte fiecare din inimile noastre și a înțeles toate faptele noastre. El poate să străbată în cugetul nostru, să atingă gândurile noastre și să mângâie sufletul. Încheia citatul, predici despre pocăință, predica patra, tradus de Ștefan Bezdechi, S.B. 1938. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie... Mărturisește acestea lui Dumnezeu, mărturisește spăcatele păcatele judecătorului, rugându-te, dacă nu cu limba, cel puțin cu cugetul și astfel te vei învrednici a fi miluit. Încheia citatul, comentariu la evrei, Omilia 31. Sfântuia în de aur zice, lui, paranteză Dumnezeu, e de ajuns să-i spui păcatul ca să-ți-l și dezlege. Încheia citatul, predici despre statui, volumul 1. Ciprian spunea, Nimeni dintre oameni nu poate ierta păcatele, ci numai singur Dumnezeu. Citat Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1 Chirila al Ierusalimului de asemenea spunea Așadar, fraților, pentru că aveți multe exemple de oameni care au păcătuit, dar s-au pocăit și s-au mântuit, mărturisiți-vă și voi, Domnului, cu o sârdie ca să vi se ierte păcatele. Încheia citatul Cateheze 1 Isichie Sinaitul, paranteză care a trăit în secolul al 7-lea scrie că și ne mărturisim lui Dumnezeu care poate cârmui cu înțelepciune cele ale noastre și poate ușura necazul nostru. Vom afla ușurare și bucurie dacă ne vom învinui pe noi înșine și dacă vom mărturisi toate Domnului ca unui om. Încheia citatul Filocalia, volumul 4 Mărturisirea, în particular la preot, a fost introdusă în jumătatea secolei al V-lea de Papa Leon cel mare, în apus, și de Patriarhul Constantinopolului în răsărit. Paranteză Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2, Georgescu, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Și istoricul Sozomen amintește de introducerea mărturisirii la preot. Era un preot anumit la care se putea face mărturisirea, numit penitencier. Povestește acest istoric că după introducerea obiceiului de a mărturisi în fața unei singure persoane, s-a întâmplat la Constantinopole că un diacon care avea această misiune să violeze o doamnă. Episcopul Nectarie, aflând despre fapta rușinoasă săvârșită de penitencier, a dat poruncă să se desfințeze rolul penitencierului. Împăratul Teodosie, care domnea atunci, din zel pentru biserică, a vrut să introducă pentru femei o penitencieră, femeie trecută de 60 de ani. Totuși părerea aceasta nu a fost primită. Mai târziu iarăși a fost introdusă mărturisirea la preot. Paranteză Sozomen, istoria bisericească. Mărturisirea și cuminecarea, măcar o pe an la Paști, a fost impusă de sinodul din Lateran în anul 1215, paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 2, Euharistia, euharistie, paranteză mulțumire, cina Domnului, împărtășania, ce spune Sfânta Scriptură. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis,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 să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea 1 Corinteni 11, 25. Ce spun Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică? Euharistia este nu numai taină, dar și jertfă ispășitoare pentru vii și morți adică însăși jertfa de pe Golgota încheia citatul Andruțos Simbolica Euharistia, paranteză împărtășania, este taina centrală E o Cristofanie, încheia citatul din Bulgakov. În ea Hristos se arată real în mijlocul oamenilor. Slujba ortodoxă este o dramă imensă și emoționantă, dar și mai mult decât o dramă simplă, căci ea nu se mărginește la reprezentarea, în ghilimele, întrupării, ea este, în ghilimele, însăși întruparea ce se repetă înaintea ochilor credincioșilor. Încheia citatul din Bodogaie, Ortodoxia văzută de un protestant Jertfa Eucharistică este aceeași pe care a adus-o Domnul pe dialog Golgota Și aceeași pe care necontenit o aduce în cer Încheia citatul Studii teologice 1956 Arhimandrit Șuparski, Superioritatea preoției Noului Testament Comparați evrei 9 cu 28, 10 cu 10 Să nu facem afirmații trecând peste ce este scris Doctorant Nick Streza scrie Închipuindu-ne că ceea ce face preotul la sfântul altar Este numai închipuirea ceea ce a făcut Domnul Înseamnă că să vârșim o mare erezie Trupul și sângele Domnului cu care se împărtășesc credincioșii la altar Nu este nici de cum o închipuire sau o icoană Ci este adevăratul trup și sânge al Domnului Taina Sfintei Euharistie este taina care rezumă în sine întreaga economie Încheia citatul Aspectul dogmatic al cultului Icoanei, Studii Teologice 1977. Arhimandrit Bartolomeu scrie: Liturgia este centrul, esența, corolarul vieții creștine și ea, asemenea candelei de la Putna, nu s-a stins niciodată. Încheia citatul România Liberă 1990, supliment de duminică, articolul În numele păcătoșilor. Nicolae Cabasila. Jertfa aceasta tainelor nu este închipuire și semn al jertfei, ci jertfa adevărată. Nu este pâinea care se servește, ci însuși trupului Hristos. Încheia citatul din Teofilact, volumul 3 Sfânta liturgiei este cerul pe pământ. Ea constituie singurul mijloc de a intra în legătură cu Dumnezeu, singura cale de împlinire spirituală, singurul izvor al bucuriei. Încheia citatul drumătorul bisericii Sibiu, 1989, despre liturghie, vezi și telegraful român, numărul 3, 1987. Gala Galaction scrie, Sfântul Ioan Gură de Aur este numit de teologi doctorul euharistiei, fiindcă el este acela care a precizat și ne-a învățat cu desăvârșită claritate adevărul prezenței reale și obiective a Domnului Euharistic. El spune și repetă, Trupul lui stă înaintea noastră. Ceea ce se află în potire este ceea ce a curs din coasta sa, străpunsă de lance. Teologia de mai târziu, adunând și sistematizând aceste mărgăritare ale Sfintei Scripturi și ale Sfintei Tradiții, a alcătuit mărturisirea dreptei credințe euharistice. Încheia citatul Gala Galaction, Ziua Domnului, București, 1958. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cel care a împins cina Domnului în domenii străine de Biblie, în domenii mistice și nențele, se mai mult ca toți ceilalți învățători dinaintea lui. Catolicii îl numesc doctor Euheristicus. El a fost cel din tâi care a accentuat că vinul din pahar e chiar sânge. Iată ce scrie el. Ceea ce este în pahar este chiar sângele cel curs din coasta lui, și din acest sânge ne împărtășim. Încheia citatul pe 1 Corinteni, Omilia 24. Termenul Înfricoșatele taine l-a introdus în liturgie tot Sfântul Ioan Gură de Aur. Comentând cele de la 1 Corinteni 10 cu 16, Paharul binecuvântat, Ioan Gură de Aur zice, Dar ce spui, o fericite pavele, voind a atâța pe ascultători și amintindu-le de taine ce tainele cele înfricoșate, numești paharul acela înfricoșat și înspăimântător, paharul binecuvântării, încheia citat 1 Corinteniu, Amilia 24. Mai târziu liturgiei Sfântului Ioan Gură de s-au mai adăugat. unul e născut, paranteză compus de împăratul Justinian I în anul 573, cheruvicul, paranteză compus tot de împăratul Iustinian I, troparele de toate zilele, simbolul credinței, axiomul cuvinese cu adevărat, paranteză, arhimandrii Teodosii Tanasiu, viața și activitatea Sfântului Ioan Hrisostom, adică Sfântul Ioan Gură de Aur, 1903. Faceți-vă din Sfânta Euharistie prietenul cel mai drag pe care pururea să-l iubiți, la care pururea să alergați și în bine și în rău, a cărui altare să le înconjurați, înălțând pururea spre dânsul, tămâia rugăciunilor voastre. Încheia citatul dr. Alexandru Nicolescu, Adevăruri Eterne Blaj, 1915 Cum a știut vrășmașul diavol să întoarcă privirile oamenilor de la Domnul Isus Mântuitorul și să le îndrepte în altă parte, să facă din anumite lucruri biblice un fel de idol, Căruia să-i se aducă jertfe Dacă diavolul a reușit să abată pe oameni de la Domnul Isus cel viu Și a atins ținta El nu se sperie de forme și ceremonii religioase Nici de un Isus de hârtie Sfântul Ambrozie în cartea despre Sfintele Taine, cartea patra Vorbind despre vin ca simbol al sângelui zice Nu văd înfățișarea de sânge dar are asemănarea, paranteză, sângelui, căci așa cum ai luat asemănarea morții, tot așa bei și asemănarea sângelui celui scump, ca să nu ai nici de cum groază de sânge, încheia citatul. Iar despre pâine, tot Sfântul Ambrozie spune în opera mai suscitată că este chipul trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Preot Ioan Popescu din Comuna Băiești, județul Gorj, Înflăcărat susținător al ortodoxiei, scria în revista Crucea Sărmani, apostoli, Petru și Pavel și toți ceilalți Voi care n-ați avut fericirea de a lua lecții de ortodoxism de la noi, cei de azi Voi care n-ați știut că a fi apostolei Domnului înseamnă numai a oficialii turghii pompoase Împodobiți cu stofe sclipitoare Dacă activitatea voastră s-ar desfășura azi noi, cerberii ortodoxismului, n-am putea să vă privim decât ca alunecați pe povărnișul diferitelor secte. Încheia citatul. După învățătura actuală a Bisericii Ortodoxe, credința adevărată se temează pe Sfânta Scriptură, pe tradiție și pe deciziile sinoadelor ecumenice. Zice un proverb, nu tulburai izvorul dacă vrei să bei apă. Nu toți credincioși ascultau întreaga liturgie paranteză citirea Evangheliei, rugăciuni, cântări. Catehumenii, paranteză persoane mature pregătite pentru primirea botezului, erau de față numai la partea întâia Liturgiei, adică până la predică inclusiv. Când însă diaconul zicea, cât sunteți chemați ieșiți, catehumenii plecau cu toții. La adevărata liturgie, cu sfintele ei mistere asistau numai creștinii inițiați de plin în toate tainele, încheia citatul Ioan Georges cu istoria bisericii. Bisericile ortodoxe și catolică recunosc curăția, simplitatea, naturalețea și inocența credinței creștine de la început, adică din timpul apostolilor și imediat după ei. Recunosc iarăși că sufletele sincere sunt gata să primească o astfel de credință, dar că ele nu înțeleg bine rostul riturilor și ceremoniilor de mai târziu introduse în cultul creștin. Paranteză teolog-econom Vintilescu cu cultul și ereziile. Cultul este un depozit de tradiții pe care pretinsa reforma lui Luther și Calvin, plimbându-și mâinile nelegitim peste formele cultului sfânt puse în lucrare pentru a înjosi obiectele sensibile ale venerației credincioșilor. Încheia citatul teolog econom-vintilescu, cultul și ereziile Pentru dezvoltarea serviciului divin al liturgiei n-a fost nevoie întotdeauna de hotărârea sinuadelor, ci a fost îndestulătoare supravegherea oficială a ierarhiei Încheia citatul teolog econom-vintilescu, cultul și ereziile Anafora a fost introdusă în secolul al VII-lea, parantezei Usebiu Popovici, Istoria Visericii Universale, volumul 2 și istoria Bisericii Universale, volumul 1. Ea face parte din Euharistie, paranteză, cina Domnului, dar este vorba numai de pâine, vinul lipsește, paranteză, vezi telegraful român, 1975. Arhiepiscop Simion al Tesalonicului spune: Anafora este sfințită și dădătoare de sfințeni și dăruitoare de dumneze Dumnezeiescul dar. La sfârșitul liturgiei se dă anafora spre Sfințirea noastră, încheia citatul Studii Teologice, 1953. Rugăciunea Sfintei Jertfe, paranteza anafora, n-a fost fixată în scris decât după Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit între anii 330-379, paranteză preot Petru Vintilescu, liturghierul explicat, 1972. Luther expune un gând interesant. Serviciul divin nu este pentru cei ce sunt deja creștini, ci e pentru cei ce vor să se creștineze sau să se întărească în credință, căci creștinii sărbătoresc închinăciunea lor în Duh. Încheia citatul, Bunaciu, Propovăduirea în Bisericile Creștine Baptiste, București, 1976. În Faptele Apostolilor 2,42 și în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, Duhul Sfânt dă primilor creștini călăuzirea, paranteză rânduiala, limpede și de neschimbata vieții celei noi în Hristos. Această călăuzire în trăirea noii vieți a fost dată pentru toți creștinii, pentru toate viacurile, până la răpirea bisericii, venirea Domnului Iisus. Cine schimbă rânduiala Duhului Sfânt arătată pe paginile Noului Testament, prin adăugare sau scoatere, se face vinovat de stricarea cuvântului lui Dumnezeu și va avea de dat o grea socoteală în ziua judecății. Gândurile câtorva cugetători în legătură cu cina Domnului. Preot Dumitru Radu, fără botez și fără cina Domnului nu există biserica. Încheia citat -o, Ortodoxia o 1978. Preot I.G. Coman, citând pe origen, notează Pâinea ca atare, ca element material, merge în pântec și apoi este evacuată, dar prin rugăciunea făcută asupra ei, ea este folositoare proporțional cu credința celui ce se împărtășește, promovează discernământul minții privitor la ce este de folos. Nu materia pâinii, ci cuvântul rostit asupra ei ajută pe cel care o mănâncă cu vrednicie pentru Domnul. E vorba de trupul figurativ și simbolic citat citatul comentariul la Matei 11 cu 14 Zice origen mai departe Dumnezeu Logosul zicea că trupul său nu e acea pâine văzută pe care el o ținea în mâini Ci Logosul Verbum, cuvântul, în a cărui taină trebuia frântă pâinea Iar sângele său zicea că nu era acea băutură văzută ci Logosul Verbum, cuvântul, în a cărui taină trebuia vărsată acea băutură ce altceva pot să fie trupul și sângele lui Dumnezeu, Logosul, decât Logosul care hrănește și Logosul care înveselește inima? Încheia citatul, Patrologie, volumul 2, București, 1984, comentariul la Matei. Popovici, citând pe origen, notează Nu ceea ce intră în gură sfințește pe om, deși de către cei mai simpli se crede că pâinea numită a Domnului sfințește după cum nu mâncarea ci conștiința celui ce mănâncă cu îndoială spurcă pe cel ce mănâncă așa și ceea ce este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune nu sfințește prin el însuși pe cel ce se îl folosește căci dacă ar fi așa atunci ar și cei ce mănâncă cu nevrednicie ar fi sfinți și cei ce mănâncă cu nevrednicie pâinea Domnului Încheia citatul epicleza Euharistică, Sibiu 1933 Dumitru Staniloae, teolog ortodox, zice Hristos e pururea în stare de jertfă în care li se împărtășește credincioșilor. Toți credincioșii din toate locașurile biserice se întâlnesc cu Hristos, cel permanent jertfit și se împărtășesc cu El. Încheia citat Ortodoxia 1982 Ce spune istoria? Doctrina catolică și ortodoxă despre transubstanțiere paranteză latine strat Transsubstantio, adică prefacerea pâinii și vinului în chiar trupul și sângele Domnului Isus, a fost străină bisericii primare, și termenul acesta a apărut abia în evol mediu. Marele învățat creștin origin, îi era, marelui învățat creștin origin, îi era străină ideea despre transsubstanțiere. Iată ce zice el: Nu pâinea aceasta văzută pe care, paranteze, Isus Hristos o ținea în mâinile sale anumit numit-o trupul său Dumnezeu cuvântul, ci cuvântul, în taina căruia a fost pâinea aceasta frântă. Și nu băutura aceasta văzută au numit-o sângele său, ci cuvântul, în taina căruia băutura aceasta a fost turnată. Căci trupul lui Dumnezeu cuvântul sau sângele, ce alta pot să însemne decât cuvântul care nu trește și cuvântul care produce bucurie. Încheia citatul Opuhin, Comentariul la Evanghelia după Matei Transubstanțierea, doctrina conform căreia, printr-o anumită rugăciune, consacrarea pâinii și a vinului la Euharistie, paranteză împărtășanie, substanța acestora se transformă în substanța trupului și a sângelui lui Hristos, a fost desemnată de fide, punct de credință, la conciliul al patrulea de la Lateran în anul 1215. A fost de asemenea reafirmată ca doctrină oficială a Bisericii Catolice la Concilul de la Trent și contestată de toți reformatorii magistrali și radicali. Dogma despre transubstanțiere a fost formulată teoretic de Sfântul Ioan Damaschin, citatul teolog econom-vintilescu, cultul și ereziile. După credința cultului ortodox, împărtășanie este prelungirea întrupării Domnului. Nu explică faceți aceasta spre pomenirea mea, Luca 22 cu 19, 1 Corinteni 11, 24-25. După rugăciunea preotului, pâinea și vinul se prefac în carne și sânge. Paranteză, învățătura de credință ortodoxă, București 1992. Din examinarea scrierilor părinților și scriitorilor bisericești din primele trei secole, se poate constata că în timpul lor exista o liturgie încă neconsistentă, compusă din rugăciuni improvizate, dar uniformă în toată creștinătatea. Nu se citeau rugăciunile din carte și nici nu se învățau pe din afară. Cărțile liturgice n-au apărut decât târziu. Fără îndoială bucățile se citeau din Biblie. Se știau pe din afară psalmi și rugăciunea domnească, încolo rugăciunile erau improvizate. Cât privește ceremonialul, nu era de fapt niciunul. Se făceau lucrurile cum trebuia să se facă pentru un scop practic, în modul cel mai simplu. Încheia citatul teolog econom Vintilescu, cultul și ereziile. Liturgia veche cu citirile din Biblie, cu rugăciune și omiliile ei, paranteză stările de vorbă pe marginea celor citite, este o formă creștinizată a vechiului serviciu la sinagogă. În adunările creștine se urma în chip firesc la serviciului din sinagogile iudaice, dar cu idei creștine, încheia citatul Vintilescu, cultul și rezile. Acesta este adevărul istoric cu privire la adunările primilor creștini, dar tot ce se făcea în ele era lăsat de Duhul Sfânt și nici de cum o copie a sinagogii. Elementele esențiale ale Sfintei Liturghii din timpul acela erau a lecturi biblice din Vechiul și Noul Testament b. Cântarea psalmilor c. Predica, (paranteză omilia, pentru explicarea Sfintei Evanghelii d. Ectenii rostite de diacon și rugăciuni rostite de episcopi pentru pace pentru toată lumea e. Sărutarea păcii f. Aducerea darurilor de pâine, vin și apă Rostirea rugăciunilor pentru prefacerea lor și împărtășirea credincioșilor. Observăm prin urmare că și în secolul 4 și 5, părțile esențiale ale Sfintei liturghii erau aceleași ca și în timpul Sfinților Apostoli, ca și în secolul I și al II-lea, încheia citatul profesor Spiridon Cândea, cultul creștin și unitatea Bisericii lui Iisus Hristos, Ortodoxia 1963. De altfel, niciuna de liturghiile existente nu este în întregime opera unui singur om, ci fiecare din ele este, cel puțin în parte, rezultatul opștii credincioșilor din cuprinsul a mai multor viacuri, de frământări și lupte. Încheia citatul profesor Spiridon Cântea, Cândea, cultul creștin și unitatea Bisericii lui Iisus Hristos, Ortodoxia 1963. Din nefericire nu avem din secolul al III-lea niciun un izvor care să ne informeze asupra cultului creștin din timpul acela, așa cum ne-au informat unele din cărțile Noului Testament despre cultul creștin din timpul Sfinților Apostoli și apologia I-a Sfântului Iustin Martirul și Filozoful despre cultul creștin din secolul al II-lea. Sfinții părinți și scritorii bisericești de atunci, paranteză, Clement Alexandrinul, Origen Dionisie ale Alexandriei, Tertulian, Ciprian, Firmilian al Cezareii, Cappadociei, etc., nu tratează mai pe larg și amănânțit în scrierile lor despre problemele cultului creștin. În primele zile ale vieții creștine, liturgia se rezuma la un rit simplu al Sfintei Euharistii, încheia citatul. Asupra epocii în care formele liturgiei au intrat în uzul bisericesc, părerile specialiștilor sunt împărțite. După unii, nu s-ar putea vorbi de consemnarea liturgiei în scris înainte de finele secolului al IV-lea. Căci noi nu ne mulțumim numai cu acelea de care face amintire Apostolul și Evanghelia, ci rostim și altele, atât înainte cât și după acestea. Pe care le-am primit de la tradiția nescrisă, ca unele care au putere în privința tainei. Trebuie să remarcăm însă că, în acest chip, se semnalează pur și simplu că rugăciunea invocării Sfântului Duh peste darurile eucharistice nu face parte dintre cele ce ni s-au transmis prin Sfintele Scrieri ale Noului Testament. Literatura creștină din primele trei viacuri nu ne-a transmis niciun izvor direct al liturgiei sub forma unei cărți cu slujba ei. Paranteză preot Petru Vintul, Vintilescu, liturghierul explicat, 1972. Biserica în secolul IV a înlăturat tot ceremonialul iudaic. Încheia citatul teolog-econom Vintilescu, cultul și ereziile, adică a înlăturat toată rânduiala Duhului Sfânt, așa cum este arătată în faptele apostolilor, și cum spun chiar istoricii păgâni, paranteză, Pliniu cel tânăr, Tacitus Suetonin, și a introdus ceremonii noi, rituri pompoase. Un exemplu, sinodul de la Laodicea a interzis poporului să mai cânte în timpul slujbei religioase, această atribuție revenind exclusiv psalților, adică cântăreților de strană. Paranteză Iosif Sava, Petru Rusu, istoria muzicii universale în date.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 Încheia citatul Mitropolia Ardealului numărul 2, 1986, funcțiunea comunitară și soteriologică a cântării în comun în biserică. Fapt este însă că nu avem o lucrare din vremea aceea care să ne lămurească asupra cultului creștin din secolul al III-lea. Paranteză profesor Spiridon Cândea, cultul creștin și unitatea Bisericii lui Iisus Hristos, Ortodoxia, 1963. Ignatie în epistola către Tralieni 8 zice Însușindu-vă deci blândețea, creați-vă din nou în credință care este trupul Domnului și în dragoste care este sângele lui Iisus Hristos. Nimeni din voi să nu aibă ceva împotriva aproapelui. Încheia citatul, preot Matei Păslaru, scrierile părinților apostolici, volum 2. Irineu de asemenea spune Credința este trupului Hristos, încheia citatul, Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, volumul 1. Eusebiu Popovici, în istoria Bisericii Universale, spune Doctrina despre prefacerea pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului a fost precizată și adoptată în anul 844. Această chestiune a fost dezvoltată de Pascasiu Radbert și introdusă în Biserica din Apus. În secolul 15 a fost introdusă și în Biserica de Răsărit. Paranteză, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2, Andruțos, Simbolica. Disputa asupra acestei probleme a fost foarte aprinsă și a durat multe secole. Unii susțineau că este numai un simbol al trupului Domnului, căci dacă ar fi real, atunci acest trup ar fi supus procesului digestiei. Felul cu minecăturii era puțin diferit de al nostru. Diaconul dădea fiecărui creștin pâinea consacrată în mână, iar vinul consacrat îl beau din potir comun. Cu timpul, zelul acesta creștinesc a scăzut, mai ales după ce mulți au îmbrățișat noua religie, numai ca să obțină mai curând o slujbă sau un favor de la împărații creștini. A trebuit să vină sinoade ca acela de la Agde 566, să impună creștinilor cuminecarea cel puțin de trei ori pe an Încheia citatul Ioan Georgescu, Istoria Bisericii Mulți învățați sunt de părere că în limba aramaică, limba în care a rostit Domnul Isus cuvintele Acesta este trupul meu, nu există legătură Nu există, legătura este. În grecește, de asemenea, verbul este servește numai în legătură între subiect și predicat. Deci nu dovedește că pâinea, paranteză, este trup sau vinul, paranteză, este sânge. Paranteză, lopuhin, comentariul la Evanghelia după Matei. Despre frângerea pâinii se poate vedea în telegraful românul 1994. Ceva de neînchipuit. O deosebire ca de la cer la pământ față de ce este scris în Noul Testament. Cum se lua cina Domnului la început? Încă înainte de sfârșitul secolului I, cina Domnului se săvârșea duminica. În duminica Domnului, adunați-vă și frângeți pâinea. Învățătura celor 12 Apostoli, învățătura 14. La început se săvârșea zilnic seara, paranteză Farar, Viața și Opera Sfinților Părinți, în cadrul unei mese frățești, dar din cauza legii contra asociațiilor ilegale renuită de împăratul Traian, cina se săvârșea odată pe săptămână. Cu ocazia acestei schimbări s-a despărțit cina de masa frățească și mai târziu a început să se dea pe nemâncate. În Cartagina și în alte locuri din Africa, cina se săvârșea zilnic încă până în secolul al III-lea. Paranteza Ciprian, epistole 39 cu 4, 5 F3 În Egipt se săvârșea de două ori pe săptămână, miercuri și vineri. Paranteza Istoria Bisecii Universale, volumul 1 Tertulian scrie Cina noastră își îndreptățește ființa ei de la numele Agape pe care îl are. Cuvântul acesta astfel numit la greci înseamnă iubire. Oricât de mult ne-ar costa ea, ne socotim plătiți de cheltuiala făcută numele iubirii de aproapele nostru, dacă prin această mângâiere ușurăm întru pe cei în lipsă, nu în felul în care la voi paraziții se mândresc că și sacrifica libertatea, cu prețul îndopării stomacului, ca să fie bătaia de joc altora, ci în acele în care Dumnezeu în privirea celor, în privind, în privirea celor nevoiași se bucură de o mai mare dragoste. Dacă prilejul oaspeților noastre este drept, prețuiți atunci la fel și restul rânduielilor noastre. Tot ce se referă la îndatorirea noastră religioasă nu ascunde nimic rușinos, nimic necuvincios, căci nu ne așezăm la masă mai înainte de a fi gustat din rugăciunea către Dumnezeu. Mănâncă fiecare cât este foame, bea cât îi îngăduie setea. Se îndestulează astfel ca să poată și în timpul nopții, să nu uite că trebuie să se închine lui Dumnezeu. După spălarea mâinilor cu apă, fiecare este îndemnat să înalțe cântări lui Dumnezeu, așa cum fiecare poate din Sfânta Scriptură sau din simpla lui minte. La urma, o rugăciune și așa sfârșește o spățul. Încheia citatul din Apologeticum, capitolul 39. Sfântul Vasile cel Mare numește împărtășania simbol. Paranteză Ioan Damaschin, Dogmatica În apus s-a introdus în secolul 8-9 azimă în locul pâinii dospite S-a mai introdus obiceiul de a se îmbiba pâinea cu vin, adică se amestecau în potir împreună pâinea cu vinul Paranteză Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Odată cu împărtășania se obișnuia și strângerea de ajutoare Episcopul citea numele celor care au adus ajutoare, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Împărtășirea de trei ori pe an, paranteză cel puțin, a fost impusă creștinilor la sinodul de la Agde, anul 566, Georgescu, Istoria Bisericii Universale. Tertulian scrie despre abaterile de la lumina Sfintelor Scripturi privind adevărul lăsat de Domnul Isus, în legătură cu frângerea pâinii și botezul. Desigur, sunt imitate chiar și lucrurile sfinte în misterele idolilor de către diavolul, care denaturează adevărul, promite credincioșilor și adepților să-i spășirea păcatelor printr-o baie și, dacă mi-aduc bine aminte, mitra, înseamnă acolo în frunte pe oștenii săi, celebrează și pâinea abluțiunii, paranteză spălare rituală, și reprezintă și imaginea învierii, încheia citatul, Contra ereticilor 40, vezi mai clar tradus în Apologeți de limbă latină, București, 1981. Sfântul Iustin Martiru, vorbind despre cina Domnului, paranteză, Apologia 1, spune Demonii cei răi, imitând acest lucru, au transmis că aceasta are loc și în misterele lui Mitra, Paranteză, Apologeți de limbă greacă. Econom Petre Vintilescu, Biserica Ortodoxă, recunoaște că multe din riturile ei sunt împrumutate de la păgâni sau de la evrei, paranteză din Vechiul Testament, dar motivează lucrul acesta în felul următor. Dacă creștinismul are recurs la depozitul universal al simbolurilor, elementul ritual acceptat de el a încetat de a mai fi păgân sau iudaic, prin ideea creștină, care îl spiritualizează și prin scopul în care este folosit. Încheia citatul din Cultul și ereziile Pitești, 1926. După părerea aceasta, pot să întrebi -mi orice mijloc, paranteză, cât de păgân ar fi în folosul scopului. Unde este atunci adevărul lui Dumnezeu? Zvingli, socotea că nimic nu e mai nimerit decât desfințarea cultului public, paranteză, liturgia. Toți reformatorii din secolul XVI și XVII au calificat riturile bisericii, drept o magie culturală, intrată în biserica primelor secole ca o contrabandă a misterelor sincretiste păgâne, amestec de doctrine filozofice și religioase diferite și contradictorii. Încheia citatul Vintilescu, cultul și ereziile și R. Will, le cult. Biserica, paranteză catolică și ortodoxă, și-a întemeiat toată doctrina sa pe ideea iudaică și păgâna sacrificiului, atunci când ea profesează noțiunea jertfei ca preț de răscumpărare în ritul euharistic. Vintilescu, cultul și ereziile. Nu trebuie căutată ordinea ordine firii în cele mai presus de fire. Îndemnuri, nedumeriri și răspunsuri, întrebarea numărul 12, Filocalia, volumul 2. Dacă Duhul Sfânt a lăsat o cale simplă pentru Biserica lui Hristos prin Sfinții Apostoli, amestecul omului cu adaosuri la această simplitate e o lucrare a firii lui păcătoase, o îndrăsneală fără teamă de a corecta pe Dumnezeu. Profesor Spiridon când de a spune Apostolii imitau într toate pe Mântuitorul Hristos din seara cinei celei de taină, adică se rugau, binecuvântau pâinea, paranteză mulțumeau, o și se împărtășeau ei și împărtășeau și pe ceilalți. Încheia citatul din Ortodoxia 1963, cultul creștin și unitatea Bisericii lui Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur, apostolii au fost tip adevărat, căci ei ne-au păstrat intactă icoana primitivă, creștinismul în toată puritatea lui. Încheia citatul Filipeni, Omilia 13. HIROTONIA Hirotonia, paranteză, preoția, punerea mâinilor sau întărirea în slujbă. Ea s-a dezvoltat odată cu cultul și creșterea importanței clerului, istoria bisericii universale. Din această cauza a și fost înlocuită cu ungerea cu mir de la botez sau alte ocazii, pentru a fi păstrată să se facă numai de către preoți. La început, punerea mâinilor, paranteză, hirotonia, se făcea la toți cei ce intrau în creștinism, la toți cei botezați. De asemenea, ea se mai obișnuea și atunci când cineva pleca în misiune sau alte slujbe. Faptele Apostolul 13 cu 3. De aici reiese că punerea mâinilor, paranteză hirotonia, se făcea de mai multe ori la aceeași persoană. Biblia nu o amintește niciodată ca taină. Profesor Mladin scrie, toate bisericile mărturisesc preoția universală. Aceasta înseamnă că toți credincioșii sunt chemați să păstreze și să propovăduiască adevărata credință, să aducă jertfe duhovnicești bineplăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Dar în cadrul acestei preoții universale poate exista o preoție specială, un oficiu deosebit. Biserica e un trup, dar mai multe mădulare, Efeseni 4, 11, 12. Încheia citatul din Ortodoxia, pe calea unității Bisericii lui Hristos. În rânduiala noului legământ nu se vorbește decât de un singur Dumnezeu, un singur Domn, un singur botez, o singură credință, o singură biserică, o singură preoție. Cum am putea vorbi de două preoții, una universală și una specială? Nici în vechiul legământ nu se vorbea de două preoții. Iată cum se strică rânduiala cuvântului lui Dumnezeu. Nicăieri nu se vorbește în Noul Testament despre preoție specială. Prezbiterii nu sunt preoți, paranteză Iereus. Teognost scrie, cu tremurându te de patimile Domnului și de umilirea lui Dumnezeu, cuvântul pentru noi, umilește-te pe tine ca o oaie de junghiere, socotind pe toți ca fiind într-adevăr mai presus de tine și silește-te să nu rănești conștiința cuiva cu nesocotință iar fără sfințenie să nu cutezi a te atinge de cele sfinte ca să nu fii ars ca iarba de focul dumnezeiesc sau să te topești ca și să fi pierdut. Încheia citatul Filocalia. Căsătoria Căsătoria nu este amintită în Biblie ca taină. În singurul loc unde se amintește mai clar despre ea, Efeseni 5, 31, 32 când apare cuvântul taină, se vorbește despre Hristos și biserică. Maslul. Maslul înseamnă ungere și provine de la cuvântul slavon maslo, care înseamnă ulei. Ungerea cundelemna un celor bolnavi este amintită de două ori în Noul Testament, Marcu 6 cu 13, Iacov 5 cu 14, dar nu ca taină. Iacov scrie epistola sa către cele 12 semințiale lui Israel care sunt împrăștiate, Iacov 1 cu 1, cărora le era familiară ungerea cundelemn un sub vechiul legământ. Pavel, ca apostol al neamurilor, nu amintește niciodată acest lucru. Cu toate că unii tovarăși iubiți de slujbă erau bolnavi, el nu a făcut această ungere. Vezi 2 Timotei 4 cu 20, 1 Timotei 5 cu 23, Filipen 2 cu 25 la 27. Domnul Isus nu pomenește acest lucru, ci spune că peste bolnavi să se pună mâinile. Marcu 16 cu 18 Maslul a început să se practice în forma de astăzi abia pe la anul 600. Parantezei, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Ca ungere obligatorie pentru bolnavii pe patul de moarte, a fost întărită în viacul al 9-lea, anul 850, la sinodul de la Pavia și a fost introdus în numărul celor șapte taine în secolul al XIII-lea.